Захмалений Вернісаж ніщо так не підштовхує вразливу творчу особистість дощарки, як чуття несправедливої образи, зневага, упослідження з боку уможновладців, коли ти відчуваєш свою правоту, а захиститися негодим. Звичайно, то були 70 роки, коли один за одним трапилося кілька прикрик для митців випадків. Дзвонили мені художники, мої колеги. Запрошували прийти на виставу молодих митців, яка мала відкритися в приміщенні картинної галереї. Обіцяли щось несподівано. Організатори дозволили виставити пошукові двори, а майже кожен має щось цікавого, з чим хотів би вийти на люди. Народу на відкриття зібралося просто багато. Рідко яка інша виставка спромоглася б звести до купи так багато особистостей. Але... Минає назначений для відкриття час, а керівних, кураторів, зубкому та управління культури немає. Святкове збучення починає поступатися в місцем тривозі, а тут ще раптом хтось із краще обізнаних шепнув, що начальство не І вже давно прибуло сюди, але разом із керівництвом спілки не раз оглядає виставку ще раз. Врешті Подольчак уповноважився заявити. Нам дивно, що керівництво Пілпі втратило основні критерії соціалістичного реалізму, послуговувалося не нашими принципами відбору картин до експозиції. Та й сама експозиція нагадує шабаш західних модерністів та абстракціоністів. От самі ідіть та пояснюйте народу, на який шлях ви штовхаєте творчу молодь, шлях у безвихідь. Десь тоді ж мала відкритися таблиця на колишній в'язниці по вулиці князя Романа – де Івану Франку колись випадало скуштувати арештанського харчу. Знову, у розладненні на передзапрошення, знов люд налаштовується на мистецьке свято, а відкриття затримується: ніхто із можновладців не дає дозволу на відкриття, начебто напис на таблиці можна трактувати так, що Франко сидів у камері чи не за радянські влади. Пам'ятник Маркіяну Шашкевичу, якомусь дивом таки встановили на розі бібліотеки Стефаника, але за кілька днів посеред ночі таємно демонтували, кудись вивезли. Тож і не дивно, що у всіх цих випадках ми разом із художниками опинилися в якійсь майстерні. Де вже виговорювалися, відводили душу, заливали образу часи своєї творчої юності я був добре знаний з багатьма художниками, вже й тому, що працював на телестудії, і в мої обов'язі входило готувати передачі на мистецькі теми. І яким би неймовірним це не здалося, але нам тоді поталанило підготувати окремі телепередачі про митців гонимих і цькованих, тих, які поверталися з угилівських катівень, чи цькувалися за модернізм авангардизм, чи й просто забуржуазне походження за національну орієнтацію в творчості. Назову імена Івана Севери, Ярослава Музики, Петра Обаля, Зиновиї Кецала, Романа і Маргарити Сельських, Теодозії Бриш, Володимира Патика, Любомира Медведя та ще багатьох небуденних творчих особистостей. Через подякую при цій згарці Богданові Гориню, Христині Саноцькій, Вірі Свинціцькій, Володимиру Овсійчуку, які допомагали мені в цьому, заохочували і підказували. Але ми дійшли до майстерень. Багатьох із них мені привелося побувати» сидіти за кавою, за чаєм, пити чарку, розмовляти про мистецтво, творчо митця, його нахили та уподобання, про зроблене і заплановане, про замовлення і роботи для себе, чи й про халтуру. Першим, хто мене особливо вразив і своєю долею, і талантом, і зацькованістю, був Іван Севера. Чи не всі скульптори старшого покоління вважають себе учнями Івана Васильовича? Всі найвищої думки про нього – як педагога, всі бажали йому добра, навіть коли він своїми вчинками робив усе, щоб те добро його минуло. Саме за підказкою його учнів ми підготували передачу про його творчість, зняли документальний фільм. Майстерня запущена, захрамлена. В ній уже кілька років не витворювалося нічого чи майже нічого вартого таланту професора. Привів нас сюди Богдан Горень – який ще тоді замислив написати монографію про Северу, але зробить це лише тепер, пару років тому. Ми з пляшкою проходили і щось закусити, щоб вірніше поводитися, щоб легше порозумітися з непростою людиною. Розпитуємо про творчість. А Севера про сусіку, яка набридає йому, через яку він не годин зосереджуватися. І ось уже кілька років марнує час. Наче нещодавно отримав урядове замовлення на виготовлення зображення самого батька народів. Але той нагло помер, і скульпторові не захотіли оплатити його працю, а вона була нелегкою і успішною. І не відразу ми зуміли повернутися до нашої теми, умовили великого скульптора пройтися непростими творчими та життєвими дорогами. Леополь та Левицького слухати було одне задоволення – Кава і ще щось трішки, інтимна обстановка і його прецікаві оповіді. Ми готували передачу, відштовхуючи від його етапного полотна дума про визволення, де гурт галицьких селян мрійно задивляється на той бік збруча, де непочленоване поле, де на ньому тягне довгу борозну трактор. Несподіваний поворот у нашій розмові. Я знаю, зауважує художник, що вам потрібна ця моя нещасна дума, а коли б ви захотіли показати мене справжнього, то тоді роботі місця не знайшло бся». І він починає розкладати перед нами подвійний стандарт своїх робіт, коли на одну тему виготовлялося відразу дві роботи – реалістична і афрактна, де витворювався символ у загальненості зовсім нова якість. «Я вже знав від інших, як постраждав художник, як його били сам себе». «Перепитую». І спогад його розвеселив. Було це в період партійного наступу на літературні журнали. Спершу Московський та Ленінградський, а потім і на Київський, коли постраждали вже вкотре провідні українські письменники від Володимира Сусюра та Юрія Яновського до ще багатьох. Тоді Геопольд Іванович очолив Львівську організацію спілки художників. Викликають його у відділ пропаганди обкому. Партія бореться. З космополітизмом альвівські художники відмовчуються. «Не сказали свого слова. Негайно проводьте збори, і щоб були покарані наші космоліти. Але ж у нас нема таких. Шукайте і знайдете». Після довгої розмови було визначено двох майбутніх кандидатів. Одним із них погодився бути сам Левицький, другою жертвою стала Гебус Баранецька яка ні слухом, ні духом не відала про той космополітизм. На зворах Левицький сам себе засудив і обіцяв виправитися. Гебу з Баранецька розгублено відбивалася, але нічого вдіяти не змогла. Їй було проведено з членів спілки в розряд кандидатів. Була колись така категорія. Із Яковом Чайкою ближче заприятелювали, коли він і група провідних війських культорів разом працювали над встановленням пам'ятника Іванові Франкові. Війське телебачення вирішило задокументувати весь процес виготовлення і встановлення пам'ятника, тож часто бували там. Там – це у приміщенні діючої нині церкви біля ветеринарної академії. Тоді вона була віддана скульпторам. Пізніше на запрошення чайки я бував у його майстерні, тільки я попереджав мене яків проходь сюди, коли не буде високих гостей. Виявляється, до нього майстерню, як і в сусідню до Валентина Борисенка, любили заглядати обкомівці. Випивати десь на людях вони не любили, а тут ніхто не бачить, ще й частування дармове. Якось зустрічаю чайку. Він щойно повернувся із першої подорожі в Канаду. Їздив туди разом із своєю дружиною, на той час оперною співачкою. Хоч щось привіз мені в дарунок від боржуїв. Ой, каже, що було, то роздав. Бачиш, що я скривився, заспокоївся. Ходи до мене в майстерню. Те, що знайдеться. Ну, знайшлася кава і до кави. А це для тебе. показує якісь пігулки. Це, мол... Проти алкогольні пігулки ковтнеш таку і можеш пити не турбуватися. Я мав якраз їхати до дружини в село на весілля племінниці. Дякую. Якраз те, що мені зараз треба. Пригодиться. От я на тому весіллі, не боюся нічого, чаркуюся і з тим, і з тим, адже ковну перед тим пігулку маю ще одну на похваті перед сном. Але ж на ранок я геть розбитий, наче й не пив тих пігулок. Вже пізніше зустрів чайку, накинувся на нього, то й мало не до упаду. Скінчив на тому. Ходімо в майстерню, в мене ще знайдуться. Ще одна пригода на тому ж іншому селі. десь на моєму власному весіллі. Їхав я на нього, знаючи, що за могонки вигнано в досталь. Але взяв з десяток пляшок коняку, Може, з ким начальством треба буде посидіти. Поставив їх у комору, та й забулося. А на столах і без того всього в досталь. І на другий день жінки прибирають усе, перемивають, туються накрити столи на поправине, Та й самі потроху поправляються. Я здивувався. П'ють ту ж самогонку, а запивають моїм кон'яком. Чую, говорять, щось наше заміцне для випивки, але ж у Львові запивають. Згадаю, один вечір у майстерні Івана Самотоса, хоч бував там раніше і частіше. Тоді ми загостили до нашого друга із Володимиром Лучуком, захопивши із собою гостя білоруського письменника Володимира Короткевича. Саме на Львівщині знімалися деякі епізоди кінороману за його твором «Королівське полювання». І він щойно вирвався від кіношників, геть вимучений та знеселений. Проситься, хлопці, тільки не примушуйте мене пити, я вже не годин. У майстерні романа «Безпалківа» Збирається товариство вишукане, елітне. Це стосується насамперед літераторів, адже господар – великий еродит. Курси поетичних новинок багато читає і нашої, і зарубіжної балетристики, особливо польської. Тож поговорити завжди знаходиться про що – посперечатися, пороздумувати. Якось так неспішно намалював цілу серію львівських письменників, і то оригінальних, вдалих портретів чи композицій, поміж них Роман Кудлик. Роман Іванничук, Ніна Бічуя. Вони часто появляються разом. Ніна і Роман, ще й тому, що працювали в просвіті. Він головою, вона редактором газети. Тож бували й тут і парою. Хай не ображаються, але після відвідин безпалківої майстерні скомпонував на їхню адресу таку фрашку. «Іду додому, видно сп'яна. Пече під серцем печія. І бачу Ніну без Романа». А то була небічуя. У читача може скластися враження, що автор у своєму житті переважно займався просиджуванням за кавою, чаркуванням із друзями. Але це не зовсім так, адже ці згадки, ці випадки та ситуації зібрані майже за піввіку мого творчого життя. І далеко не щодня, далеко не щотижня ми богемничали чи просто пили. Та й немає вже багатьох із тих, з ким ділилася чарка. На Зеленій 46, де колись містилися основна група майстерінь, вже нові скульптори. Уже немає Якова Чайки, Валентина Борисенка, Степана Рихи, Василя Одряхівського, Івана Тітка, Луки Біганича. От був недавно майстерні братів Амбіцьких. відзначали 70-ліття Мирона Молодчого. То серед гостей уже й мало ровесників, більше молодші. Ціло окремо за поворотним кругом, Зачали згадувати. Мені скомпонувалося. Літали тяті коні, швидко. Що ж так ведеться на віку? Сьогодні нас уже не витко, ні в лакомці, ні в холодку. Але ще час від часу набираєшся. І вибираєшся з хати. До майстерні Петра Кулика, мені недалеко. А там у нього внизу кімнатка береже давню назву. Пияцький кут. Петро. Переселенець із Польщі розповідав, як його забирали в ремісниче училище кудись геть аж під Москву. Працівниця відділу кадрів допитувалася. «Когда родился?» «12 липня». липень, репень?» «Как по-русски?» «Не знаю, Петро». «Ну, хорошо, пишу. Родился в январі». Ще там у нього збереглася анкета з тих часів. У графі «Какими іностранними язиками владієте?» Петрова відповідь – «Руським свободно, сусловарем». Саме в цій майстерні я чув від Петрового старшого брата Миколи, колишнього бійця ОПА, розповідь про мого земляка, повстанського друга, поета Петра Веселенка, який приїхав під час війни із Полтавщини боротися за українську державу, та й загинув в лісах за Рава Руською. З його допомогою таки видали ми книжечку віршів Петра Веселенка – Мої повстанські марші розислали їх і в Канаду, де тепер живе Микола, і на Полтавщину, і в Київ, та на Польщу. На стінах у кімнатці фотографії робіт Петра Кулика, знаних у цілому світі Іван Підкова у Львові, Роман Купчинський у Розвадові, Василько у Теребовлі, Іван Франко у Торонто, князі Ольга і Володимир, хрестителі Росії України, Чикаго. Поряд нові проекти. Ставить Петро на стіл пляшку, наливає в келішок. Але не собі. Сам уже майже не п'є. Минулося. Забігає в редакцію скульптор Володимир Бойко. Ходімо до нього в майстерню. Згрупував уже цілий гурт з молодих поетів. Щойно завершив роботу над портетом Дмитра Павличка. Завтра віддає його на виставку. то щоб глянули, оцінили. Проте на ньому видно, що оцінка вже відбулася, а то за найвищою шкалою. То йдемо, це недалеко, на початку нинішньої Личаківської, дев'ятий номер, де магазин вина кон'яки. То, може, з першого магазин? Не треба. В майстерні все наготовлено, вистачить. Портрет і насправді вдався. В молоде обличчя, натхненне, наснажене внутрішнім вогнем, поривом у майбутнє. Ясен простого лісоруба. Жодних зайвих деталей, чітко. Нетонований гіпс, але він уже рубав у граніті, тільки ще не може домовитися з паркорганами, де встановити. На столі, окрім потрібного, і збірка Павличкова, правда кличе, щойно вилучена з продажу, після якої з чарки заходить розмова. Чому ж вилучили? Через того ток в МАДУ? Позатим збірка вже... Перенасичена партійними регаліями ваговитий цикл проти кривавих оунівців, проти ватіканського владики, проти чорної нитки, що з хрестом на твоїй шиї, зірви той хрест. Володимир Бойко, вчорашній молодий партизан, розробив проект матросового поля, але не захотів брати в співавтори впливових спілчан. Розрекламований проект так і заплісняв в чиновницьких кабінетах, але нині портрет молодого поета допомогли винести призначений на виставку б'юст побратима на подвір'я, під двері, завтра заберуть, А завтра неймовірне погруддя повалене вухо і ніс відбиті, що поета та отак от потрактувати.